عربت د دې صورت مکه سره مکه صورتونو کې مساله د توحید پاخلی نقلی دلایل او باندې ښکارا شوه نو توس د مسالې د توحید د وژاد د پاره مثالونه بیانای نور ډېر وجېم دي درپتونه حاصل وېدې د صورت په صورت کې اسبات د توحید او نفی کېد شرف د دعا پاغي باندې عقلی دلایل او دارنګ د شوبहात جوابونه سورۃ <تصفح> نام ډېر زوراوور سورۃ په مسالې د توحید او رد د شرک د دعا کې خو واغواړ برحال ګورایو ځمحک الف لام میم را الا وی پمانه دي حروف ترغیب قران تلک آیات الکتاب دایاتونه دا د دا کتاب دی ولذی انزلی لیک اگه کتاب چی نازل شوی تا تا میر ربی که در رب در ترب نال حق و حق دی ولیکن اکثر انناسی لیکن اکثر در خلک و نلائیون ایمان, ایمان نروڑی در اللہ کتاب نمائی دلائل شروع شو پا مسئل توحید اللہ والذی اللہ اگه ذات طرف هاست سماواتی چی بورد کردی دی اسمانونا بغیر آمدین بغیر دستانونا ترانا چی تا زین دا سنینشت سمشتوالالارش بیا برابر د دی پارشبانی وسط خر فقار کې لګولې نور اوس په مې کله دا ټول یې چریلا واندی لري چې د باران یې معلومه یو د انتظام تنظیم کيده کارونو د بارانې فصولات واضح واضح بیانې دلائل لکم دې د بار به الخير ربکم شب ملاقات خپل ربانی توقینو نصص یقینو شي بلدلیل دلیل او هغه چې لاغازه تمد ور اکړی ازمکه واجالتیہ اگر زولی بدی رواسی غورونه وانه هارانه اروان دی نه ورونه و سمارات او دار کیسمه میونه جالتیہ اگر زولی بدی زوجین اسنن قسمونه جوړه جوړه ددوا یو شلللنه هار پټیش پ پرواز ان بهشګه فیزالګه بدی کی دلایل یې پاردا قوم چې سوچ فکر کړي او فلرز بلدنی پس مزمکه کې قطعون ټوکړی دی مزمکه متجاورتات جوخت جوخت یا بل سر په گاوان کې لازم کې جوړه جوړه ټوټي راغورې نو کا وزایر کې یو وخت کاری خودل تدا کا یو فصل کوي هغه بل دا فصل نه کوي ا چې کم کوي ا دان نه کوي دا شي د کلو خاریو نه فرق 400 کې یو فصل کوي نه هغه په مردان یا د مخ کې ثوابه کې نه کوي ثوابه کې جز کېږي هغه په 400 مردان کې نه کوي دزم کې فرق دا مطلب و جناتون جنہ باغونه دي مینانا بینه انګورو وزرونو فسلونه وانا خيلونو کجری سنوانن سانګوالا و غیر سنوانن او بغیر سانګوالا یسق بماء او بکی سیراب سراب کی بماءن واحد په یو کې سمو او, با... او یو او چکم فسل و غیرتی روزی نو دار یوم میوا جدا خوان کوي تا ګورا دغه ګونو بشي د مالټی کی جدا ذایقه په آم کی جدا ذایقه په اندوانه کی جدا په خرګوزه کی جدا ونو فضلو باز بازا علا بازا مونگو ورکو بازی پا با بازو بانے فلو کل پا خونگے انہا بے شکا فیزا لے گا بدای کملا قوم دا قوم دا پارا یا قلون چاقل نکار علی و انتا عجب فعجب ان قولو هم انکار پک دا قیامتنا او پاغی زجد و انتا عجب کناشنا و حیران لگی تا تا چی دوی توحید نن کار کای مې د دینه ناشنا بل اوره فاجمون ناشنا د قولون د دیدا وینه ایزا کنا ترابن کله چې جمهور خوری عینایا مونږه لفي خلک جدیده په پیدائش نوی کی پیدائش ودا باجی وای اولایک الذین اخلد یکبروا ربهم بیم انکار کړه د خپل رب د قدرت نه اولایک الالوا د احسن توخونه زیرون فی اناقم د دې په شټونو کې قیامت کی اولایک اصحاب النار د اور واره هونی اخالدون وای ساجرون کبی سیه زجر به استجار عذاب واریو غذاب بلی کلی ویساجلونکا بتلوار سره وڑی دان به سییت عذاب قبل الحسنت مخک دنه کینہ نه مراد ایمان او عمل ایمان عمل مخکی و عذاب راوال وقت خرت یقینن دیرش مینه قبل ایم د دین مخکم المصالات مصالات صدوی ناشنا عذابونا شرمون کې عذابونا مصلا معنى اقوبات الفاضحة اغازابون جسد شرمين و ان ربك بشك استارب لزو مغفرتين خاند مغفرت تخلق <تصفيق> لرالا ظلمين سرد ظلم ددوی كتوب ووازی ان ربك بشك استارب لشدید لقاب سخور کنگ دازاب داخرت و يقولوا لزين کفرو وی منكر لو لو انزل آلاء آياتون ولن نازلیگی موجز دبانی من ربی درب دا تربنا زمون دا وینا مطابعه جواب انما انت منذرون تيرون كه ولي كل قوم حق او ده هر قوم لپاره یو حادثه نو ته د دوی حادثي اختیارمن نه چې معجزه وته پېښه بلدلی دلی الله ولا يعلم بوګي ما تحملو چې بار کل، کلون سينه کل کلو هر زنانه په هيټه هيټه بار حمل وما ما تغيز الارحام اوغه چې کمي رحمونه یعنی عزا په خیټه کې کم پیداشي ب شوي یا زمانه کمشي دا توونهونه کمه میاش په بم میاشت ماشوم پیداشي او ماته دا د اواغ چې زیاته عمر د طبی ومرار نه بعض معشوم دا تونونه میاشو په ځای پهله سم له سم پیدا زهحاک مشور مفسر د پیدا شو د مور په ګیرډه کېغااخونه شو زه ته زه کوئ وکولو یووش د او مخداره هر یو شیغ سر په مقدار ده حالی ملغیب بلدلی پویده پا غیب په پخکاروال کبیر المتعال لوی شانوال ده المتعال المتعال وچت ده ده شریکانونا سوان برابرا ده منکم ستاو سنما نصر القول که پتی خبره ومن جاربی و سوک جهر کئی بده ومن و سوک چه مستق فیم بللیل پتی دون کی پشبکی و سارب و من نهارو که پروس دون کی پروسکی اریو لو موقباتن الله لرا ساتون کی فرشتی دي یا د انسان لرا موقباتن ساتون کی فرشتي دي مې باندې زده نه وړاندې او من خلفي د نورو څو یا فزونهو چې ساتي دي من امر الله دا الله په حکم فرشتي کسمی یو هغه کرام کاتبين چې عمل لامي لیکي دهم حافظي چې د انسان سره مخ کیرو ست رواني کځه کځه فرشتي نه وي انسان بار وخت ایکسیډنٹ کاو اروه حوادثو کیرو دارن د دا جناتو شیطان او عامله با و پیار واخ د فرشتي وسري محفوظه اي ان الله لا يغير ما بقوم ان نسوال پیدا شو چې حفظه فرشتي وسره دي مبياد انسان د کله کله د تکلیف لري چې وی اصل خبر دی د سوج و کی کنا گناتي شي بسره حفظه دي او چې شنو نقصان ور شي یا یو دغی چې د ګنا پوجي یو کل کله حادثه د امتحان په توریه چنده ان الله وشک الله یوغیرونه بدلای ما بقومن اغه نعمت چکړی په یو قوم حتا تر یو پورې یوغیروی چدیه بدل کی ما هغه احکام به ان فزم چې په دیمه مقرری الله که محکم مقرر کړی بیا یې کې رد او بدل وکي نو الله غن نعمت لري ادازه مستقیق شویزه آراد اللہ و کلی چی رادو که اللہ بیقوین بایقم سونده تکلیف پلا مرد دلو نو نیس و که پسکون که دی تکلیف لرا و مالو نبی دل پاره مندونی دا اللہ نسی و موالین سوک بچکون که و اللذی اللہ غزاتی و ریکم البرق بلدلی خیطاستا پلق پلوک پاسمان پا که خوافنده یرده پار و تم و دتمی مسافر سر یر پیداش قدم تیز مقیم سڑی سرطم پیدای شی باران بکی و یونا شیو صاحب از قال اللہ را پوردکی او اوریز درنی درنی بلدری و یو صاحب او را در او پاکی بایانی حلال ملکون ما کلون بی صحاب پوری زبان مقرر دا اسمان کی جا گل گل کی دادا دا اغا فرشتی اغا چاب کی چوری زبا و یو سب و راد پاکی باین راد فرشتب عمدی دا اللہ پا حمد لگئی والملائکتو آمین فرشتی من خیفتی دا اللہ دا یره و حرص و سوایق و اللہ را لگی تندر فیوسیب و بیها رسول کئی پا دی سر منیشا منیشا چال رچو واری پا دا الله که و هن دی بیان یو جادیلون فللہ دی جگڑکی دا اللہ پا توید و بلنکی باوجود دا دلائلو و و شدید المحال دا اللہ سخت نیول والا هر الله خالق دے الله عالم الغیب دے الله محافظ دے الله متصرف دے لهو دعوت الحق د چغیو درور سي رحمت شویلو لایقم سوق الله نو دی او الله ته چغه وے لهو دعوت الحق یا الله لرا دی الله لرا بلن د لایق نو دے کرامد مطلب به دی لهو الحق لهو دعوت الحق دی الله لرا چغه او بلن د حق نو دیکه کرام मदत کله چې نو هغهسان یا دون نشي دې رحمت کې مين دونې د لانا سیوا بل چا ته आवाज کړي ورځې رحمت یا دې मदत یا رسول الله مدد یا پیر بابا کاک صاحب ویلا استجیبون لهم لا استجیبون لا استجیبون کوم صيغه وون سر جمع ذ ویلو کولو د پار راځي لا استجیبون لهم دا انبیاء اولیاء بزرگان قبلول نشي کولې د ساجت لهون دي د پار به إلا کباسی دی کفای مگر مثال لري مشرک پسنداغه خو اون کې د خپل لازمونو دی ال مایوبو تا لیا بلغه فا او دی د پاره چې دوی به د خپلې تا ورسي خوما و به بالغې نو وي د اورسي دون کې د خپلې تا وې دا مشرک مثال دی په خبر ولاړ دی او خبر ته لاس خارې کړي بابا پتا وشه په خوره را کرا له وې دا داسې مثال چې دا دريا بوته کي په غاړه باندې شړې ولار دي بو کنه نشتا ډولچا پړې نشتا او ورکو زيو ختکينه او بوته ولار دي بو ته لاسې ولې او بو راشه زم ماخلي تراشه الله يومه ووبه باله نو رضا دي بخبله نشي راتلې ولي نشي زکا کوېشتا وبلان دي پرتي دي هډولچا نشتا يا ډولچا کې راسې نشي اسباب نشټ دغره په قبر ولار مړی تاواز کوونګه دلتا په مړی کې روح نشتا روح راسه د روح له کنه چې پاګه سبب او ذریعہ ته د روه سي ها کو سوګدا چې و دا معمولې مسلې وي نه وا ما دعاول کافرینا نذیدا چېګه د کافرانو الا فی زلال مگر پتبایګي وګور چا چرې وته وي کافر چېګه د کافر دوی چې دا وړه خبره کو سو ګویا رسول الله یالي ماته یو یا درباب او کاکا شه قران په کافر تا په محر لگا بل خاص په اختیار د الله کی خاص الله لپاره سجده کوي تا به دا دی رسول خدا بر اسمان الله دزمو کړي سو په خوشاله او سو په زور او سوري ددی په الغدوه سوري الله ته سجده لګي سحر ولا سلام ازیګر دار شه سوري الله ته سجده نه لګي د چې سار دی دنروخي جنو دا مغرب طرف تا پروتی پز او چه کلانور دا طرف شنو دا سور زمون دی طرف تا پز مکا پروتی اللہ ویستا دا سوری مطلق یادی سشدیکن او بیدار تا تابیدار نشوی تا چگه بلتوی قل بلدلیو او رد پا مشرک قولورتو پیغمبر مره ربو سماوات و الارض سوق درب د اسمانو ازمو کې قولورتو ای الله و الله دې کنه قولورتو نو افتخستم آیتاسې یوری مين دونی دا اعلان سی واولیا مددگار دایم لري کو چې اختیار نه لريان فسیم د خپل ځان نه بار نه فا ولا ذره نه دنا فنه دنا نقصان ندن قولورتو پیغمبره علی السلامه آیا برابر دی اडून ولبسیری وری دونکو مشرک موحد برابر نه هم تل هم هم حل ذستوی ظلمات نو و نور آيا برابر دي تیار دي شعر کو بيدات و نورو رانا د توحيد ام جاءلول الله اي دي ګرځول الله ر شركا شریکان خلقو ولي اوي ص پیدا کول کړي دي ک خلقي پشان د پیدائش ده الله الله وي وي نه دي چې ما سر شریک کړي دي نو دي سه پر کائناتو کې س کرش مشتا سي پیدا کړي دي ګو پیدا کړي نو پتا شابه الخلقو ګډوډ شولې پیدائش او مخلوق عليهم بدي با باندې اللہوی کا پیدا کڑی دے پا دیو سر سے سا گڑ وڈ دی چھو بس دیکی دا کم شے الله پیدا کڑی دے نا د ټول خو خوز اما مخلوق قل ورتو توی اللہ و خالق کل شے خالق داری وشید اول واحد القاہار دا اللہ دا یکی او زورا ور انزل من سما ایمان مثالوس اس دا مسلی دا توحید د قرآن مسلح کو بیان شوا <خخم> اوس دا مسلح دا توحید چې دعی بیان دا مسئله چه لهو داوت الحق او د دا شرک کئی او دا قرآن پرانای پر بیانی نویده دی مثالو گوره دایی تا چلخی ویده چه مسئله بیان که کنا ویستا د مسئله دا بیان مثال د سیلاب ده دا باران بارانوش باران سرا پر دیر موده چه باران نیشی دازمه که دیر خوش کئی نو د باران نکی دو د وجه نا دا خواه رده دا چه دازمه که بانی اوپرپ ر چه څنګه ده اول باران شروشی نه ده اپرا د ده وجنه د ازمکنه چی دوڑی اوچه دیش او بیا باران وریگی نه سیلا برایش نه ده غرونونه و ده کلونه و ده کندونه ده برای شي لاندې بیا نهرونه لختي کند خورونه اده او بونه دکش خو خدی و برای روانی خدی و بخدی یا را پا مخا کدی او ده کنده جه څومره زیدونه هغه مردوونه ډکه شي بیا دوبس وخت پورې خړی چری پدې کې ځان سره خشو خاشا را روان کړي خلق خشو خاشا کراوالي استعمالي کې قربانيو ور په بل کې داران مار لړاوو په کې راغلي علاکانو سره چوکي وي بس سر سر په مار لړم وایو مړکایې و بو کی لختو و غیره کې سیلاب سر راغلي شمشاته یو شبل شي راغلي وو کنه دغرن بل دا چه سا پس دو بس پینش خللاندی کی سپین رنیو بشی دیا بیا بل مثال و سروائی دا دیو بود دا دیشو گونا بیا زرگران و خلق چره چان کئی دا که چان کئی نو د دینا بیا زیوراتو باجی سونه و غیره زکا غرو نزان سر روڑی کننا چان کئی اللہوی دخسی مثال دخسونه بیا راواري پاور کی ویلی کی کالی تی جوڑ نو زنا نه پاک بهتري نزينو کي دي وا سريخي و, و سينو بنديخي دکالي او زيورات الاويداګه سمثال د قران او د مساليد توحيدم ده قران او توحيد شي بيان کمل کم کمل کي مخيني بيان شي نو په بایان سره لکد باران دوړي چتي شي بس دوړي سري چري زوري الا پنچ بيره ده پلانګه ده نو مساليدي شور شغرب شي خړي و بي پته پکېنلې الزامات بوحتانونه افتراعات نو خړې وې خلکو د پتهنلې چې دا حق کم دی او باطل کم نه پتاول کېنلې مقابلې بلدا چې پدې خړو وګې مار لړم سر سروچت کی مار لړم څوک دې بيدې مولا پیر سر بروچت کی دا بمبار پسی چېب وای رم جب وای کنه نمم جب وای دارن دوغه چلیږي پته نه لئی خړی ووی خړو وو کې نظر نه لئی سو وخته پوری الزامات فرا بیگاندی درو رو رو رو سلخلک پیدا شي ما سلومای نو چوکې مکر والی د پداتن کوسرو ټکای بس بیا حق نه کای داسی او کنه وال کډې ری چي وای بس بیا سرو ټکای ونه مزغلیش دارنگ دویم دا چه خسو خاشا زگ و غیر آغم کینی خسو خاشا خلقواری ویس وزه او او برانیشی سپینیش دا استعمال خلقیس کی فصل لوبو ورکی ملک پا غوبو بیا اباج دا غرنگ قرآنم ده یادا زیوراتو مثال هغه زیورات چان کی اور کې بل کی باغیس زگ مگی زگ اول کې یې نه قرآن مخالفت بیا ځګل شي غورزي خالص سونه پاتې همدغينہ کاليزه ورا جوړ شي او د زنانو په سینو او په تندو فروتي نو د قرآنم سونه دا اول کې مک زګمک فراشي زګ بیا لري شي او بیا قرآن له خلق په کې زیور کې دا غي مثال نه انزله من السماي ما الله را وري دبرنو فصالت او ديت نوبي کنده خوالونا بی قادره ها پاندازه خپل خپلا سونه کنده دا غم رو بکرش دغرنگ سوم رتاکی زیره نا غم را با قرآنی نو نا سونه چی بس محنت ته کوشش ته غم را بستا زهن کی کینی وی فاقتامل السل کی دا زیلاب زبه در رابیه آغا زگ زگ را پڑسی دلی را پڑسی دلی زگ پده زیلاب دپاس زگی مراد د دینه شبهات دی قرآن چه بیان شی دوی با شکوک شبهات کئی و ممو دا غسنه یو قدونه چی دوی بلی علیه دا غا شیع دی دا علیه ممو ما تراجی دی او اغا چی دوی بلی علیه دا غشیع فن پور که چونه چاندی آدی ابتغا خیلیت خل... دا پارا دا, دا کالو او مطاینیا دا سامان زبدون د دیم زګ وی میسلو د دې پښان مثال لزې وراتو وي دا کذالکم دارین از رب الله والحق الله بیانی مثال د حق والباطل او د باطل فاما زبد وازق شری فیا زبو جوفا اغلاد شي بیکارا شبات ختم شید خلک او اخر خلک پويش اول کې پرابې ګړلې دا شي هر ځای کې موږ تلما سلا باوال وال بیان ورداو نه پرابې ګړلې چې چا به موږ سلام نه چاو خلک زین دو جوړیدا اوټ ګمرا خلق زمو په خیال چې هغه رب بریله قادیانه اغشیه بہت اخخ کاری ده موه تبد کاری شوبحات نه فایز هبو جوفا خلک بیا پوشی لاړ شو وس اوس ودرټول نه خزه اداخ کاری اعتماد پری زې ولی خوشو خلک و اما ما یان فون ناس اوغا چه فائدہ ور کوي خلکو ته فهم کس واغه کینی فلرزه زما ک کې اخالیس یو یاسر سپین لاندې نو بیا خلک دا غینا زوی رات جوړی کذا لیکمدارنګ از وی الله ولا مثال بیان ی الله مثالون للذین استجابوا لربهم بشاره اقسان لبارا چې قبول والے او قبولیک ی ربهم دربه توحید نديرالاحسنا جنته والذین کسان لم یج لم یستجيب له چې قبول والے نه الله د توحید او د دعوت لهو دعوت الحق لهو نو ان لو ان لو کو چر دوی د پارما فلر د جمعیت هغه چزمن کی ټولو می سلو دریب په می د سر لفت دوبه د بدلورګي باغی سره نو قبول ونیش ورای کدا کسان لوم د په رسوله صاحب دثی سبره و ما جنم جاننم جنم نبی سلمحات بس زید او سیدو ده څه مطلب چي دا لو حداه و حق ما سلامونه منلا نو کسره سپین و سری اخرت کې ورکی بچکی کی بنا افمی عالمو آیاه څو چی پوئگی چان نه مونږی لای له کا هغه چنا دل شوی ته ته مېر رب کا طرف دربنا الحق و حق ده نو دغه نو منون مونږه کمن په شاندارګه چا کې دیشو و عامه چا هغه ویړون دله کتابه ان ما تذکرول الالباب نسیت قبل یقلمن الضینا کساندی د مومن صفات اقلمن خلق یو فون به اهد الله پروا کوي الله په واده الله واده لغو دعوت الحق ولا ينقذون ولا ينقذون الميثاق اونا ما تي دعاده الله والذين داخل دي اسيلونا چه پېواس کوي پو ما امر الله به چا کوم الله باغې سره یو سلو د پېواس کولو ويخشون یری غرام د خپل رب نو ويخافون یری یو حساب د پدی حسابنا والذين داخل دي صبرو چیکلک دي په مساله توحید او لغو دعوت الحق ابتغاء وجه لparagraph la tolo dar zaman tiya da khpal ra waqam usala pa bandi da man zakai o kharch kai da gana che mo la workri siran pa patawala ani atna khara wa yadrun bil hasanati sayya aw la ri kai pato hi sara shirklara wala ka gasan la undida paraw bad dar behtar anjam da akhirat aw da jannat jannat awadin jannatuna la mishgredi da khiri gwadi ta di چې تابې و سره په دې مساله کې منابه مور پلا واځوا جيم بيبيانه وزريات ایمه ولاده دو او فرشتيونه يت خلونه لایم داخلي په دې باندې من کل باب داخلي دروازې نه دې څه مطلب اشاره کوي چا چې لو غداوت الحق ما سره بیان دایو نلوي دې په جنت ته ځي فدې دایو فدې رلوې مهنت کړي را کنا نو فدې رلوې قرباني کړي را وای خير دې قرباني رلوې کې کړي را خو خپل اور مورې خزه بچي د سره په دې توحید مسله کې مرګری قدریو او غي دومره مهنت هم نمند کړې همبم د ددې مهنت دوجي چې ته تبکم مقام ترلاسه کوې نو دا به دې خذو بچو ولاتب ملوي شي مهنت خو سره په غا کړې ای تاسو مثال له دنیا کې یو لوی وزیر دی لوی افسر دی حکومت د لسور کی اوهده په بنا باندې بنگلو ورکی نو بنگله کې د یوازي و شي کو خذ بچي ما سره خو افسرانه نېک د قص سلام علیکم نو داخليږي فريشتي د هرې دروازې د جنت نه د جنت دروازې ته سلام علیکم ورته ویل کیږي مبارک دي تاسو را به ما دی وجهه صبر ته چکلکوي په مسالې د توحید لهو دعوت الحق پنه موحبدار شخصیت بهتر انجام او بهتر کور دی دا جنت ولذین ينقذون اهل الله سره صفات د مشرکانو د دې مقابل او اگه کسان چې ماتهی وعده الله من منبادی میساقی پس دا پورا مضبوطوالی دا وعده نا دا هودا وطلحق وعده ماتهی شرک کئی وی اختاؤنا ما مامر اللہ او پریکی اگه چه اللہ حکم کرده باغی بیهی بی باغی سرانیو سولا پیوسوالی وی او سیدونی فساد که پیل ارزیز مگی که اولای کدا کسان لاؤم اللہ ندو بدی لانتی ولمسود دار بیلا بد بدلا دا اللہ وی افصد و سربل دلیم الله فر اخر رزق چاله چواړی او وفری وفرحو او دي خوشاله دي بل دنیا په جنده دنیا اخرت ير ده او نه دي جنده دنیا په مقابله د اخرت کله ماته مگر معمولی फायदा <تصفح> ويقول الذين كفروا وي كافر دا یې ترازو جواب <تصفح> <تصفح> ويقول الذين كفروا وي كافر لو لا انزل ولیناذری پر پیغمبرمانه معجزہ میرے رب در طرف نزم ده خواہش مطابق قلورتو ان الله بے شک لا یذلمی من یشاء خطا کی جلا رچو غڑ یہ ہے او توفیق ور کی دی مسئلے تمناناب چا کی چی انابتی اللذین ذا بنابت ولا خلق دے امنو چې منلیه مساله وتطمئن قلوبهم او مطمئن شی زونه دی به ذکر اللہ د الله په کتاب یا به ذکر اللہ د الله په دی لهوده و دا خلق من على خبردار ذکری الله اذا الله په ذکر یاد الله په کتاب تطمین القلوب اطمینان ملاويږي زونو تا قرآن د اطمینان کتابه خو چې سه په اخلاص سره وي او ځان بي پوئي کې عملو کې الذين غسان امنو شيمانه روړې منله مساله توحید او دعوت الحق عملو سواليات او عملي به یو کنيک نیک عمل سره دې بیان کړه تو بالاون خوشالید دلارا وا حسنما بهتر زید ورتلو کذالې ګومدارنګ یې ارسلنا ګمون ترالې کلی په همتین په داسې همت اورل کې خدخلچ دیرشې من قبلای داینه مخ کې مومانون ډلې لټلوه چې توله لاله به دیبان یې لذيغه کتاب وه لکه چې موږ یې کړی اتا تا واهوم دی یو فورو انکار کوي بر رحمان پبلنی او په توحید د مه ربحان بادشاه قر ورته و رب دی نه لازمار عبد الله الا الاو ني حاجت را مشکل کو شا سيوا دا غنه توکل ته په د میبر وسه د ویله ما ته بده الله ت ورګرزم ولو ان قرانن کچرتا قران سجر منکیرین قران دا د قران نو ایداس منکیر دی اوذدیان ولو ان قرانن کچرتا قران سوره ویل جبال روان کړی شي پهې سره غورونه او قو یاد لاړو یو چولي شي په سره ځم کوکوو او کلېمه ما بیل ماته یا خبريو کې د د پهغانانیت با باندې مړیم نو بیام د ظالمان ن مننی بل الله اامرو نو بیاام فلا یمننو مقدر ده ایمن نرو بل لالاروجم یا بلکې اختیار ده الله لاله ټول الله به سره پوهشي اولم یا اولم یا سرلهځ نام مننو نهدي پوې ی ېلم. آئینه دی پوی آگستان چی مانه روڑه دی اللہ و شاء اللہ و بچر اللہ تو غویلون را حدا ناز جمعی هدایت بیکل و ٹول و خلق و تپا زور و زور مقصود ننے ورآی ازالو لزین اکا پوروها میشبهی کافر تصویبهم چی رسیبه دیتا وی ما سنو پس وابد اخبرامل خارعاتون عذاب دنیا کے خارعا تنگون که سخت عذاب زنون بر تنگی و اورا قریباً چې چینیز دی عذاب منداریم د ورو نو سره وقا کې ګیرچا پیرا کپد ویني نو ګیرچا پیرا بازابوني حتا تار دی برياتي اواد الله چې رسول خدا الله وعده ان الله به شګل لا لا يخرب الميات خلاف نه کيده خپل وعده او لقد صدق <تصفيق> رسول من قبل يقين خند شوي وا پر رسولانو پورستانه مخې په عمله تو مولت مې اور کړي اللي زين غبرو کافر تو ثم خصوم بي امني ول نجب ديوني سم پکې وکانه اقام سين او زمان عذاب فمن هو قائم اوس اجر موشکین و او فمن هو قائم من عاصو چه قائم من عالم پویله علا کله شین پاره وشي علا کله نفسن باہر نفس به ما کسبت پاغه چه دی کی غزاد چې ده هر نفس په عمل پویله او دی غزاد پریبل ترا مدد شوی وجالو لله شرکا ګر سولي دی الله له شریکان کولو ورتوایا سموهم صفات راته بیان کې د دې کمالاتي صفات سمو نومې والے باندې کمالات وایي چې تاسو یې رحمت کی عامتون ام تنبئونو یا تاسو خبر ورکړي چې الله تبه ما پاغه سبان الهي عالم چې لن پی جنې فلرزه موږ کې الله او زینب یې جنم تاسو مال کو یعنی معنی دې مقرر کړي ام بظایر من القول یا پظایر وینا باندې خبرې کړي سرسری به دلیل خبرې کړي الله شریک نشته او در بسې بلزوین علی اللذین کفروا بلکہ حیثیت شوهنه کافر العلماء کرام دې تی هغه تدبیر شرک و صد او بنګړی شي ویني صبیری دلاره نا لهو دعوت الحق نا و مې یذل اللہ تعالی چې لا کوم راکی فمادو مینات نشته دلاره رسوله راخدونګه لوم دې دا بار ازا وی پجون د دنیا کې او ازاب د اخرت خو شپ ډیر سخت ده او نو به دې دا بار الله تعالی دا الله نن واق بچکون مثالو جنتیلتی بشارت مثال او حالت او صفت د جنتاغه چې وعده شویو مدتقین او د تجریم انته تل روان به الانه دونو د اغین نهروونه او کلو حدا ایمون میوه او میوه شئی او زلوا او آرام به همیشا تل کوبت وقبل الذين لا بدل دا كسانو دې تقو چې ځانې بچګړي د شرک نه وو بل کافرینه او بدلله کافرانو ان نار ورده والذین کساناته ناول کتابا چې ورکړي ورته کتاب دلیل نقلی د اله کتابونه په حقانیت د دې مسلې آ کسان چې ورکړي ورته مون کتاب یفراو نتی خوشحالي کی به ما پاغون ذلیلې کا چیتات ناظر شوي دي مطلب خوشحالي دی پیښه د کتاب راغې حق پرست اقبار سلیم نه خدارا چې په قرآن خوشالۍ قرآن په درس وغه او باطل پرسره چې قرآن درس وريني دی واخ په مړ داد وځوي او من الا حزب او بازه رډلونه من غي یون کې ربازه چین کار کوي د بازه مسلودہ اللہ د کتابنا توحید نہ منی قلو ور توینا مابیشه کومری ترا ته حکم شوی دی چې بندګی کوم د اللهونه شریک کوم الله سره ایسو الایہ ادو د الله تخلق را بلم ویله متاب مع ابد الله ته واپسی دا وکذالک انزلناه بیا تر قران ته هم دا موږ را لګلی دا قران حکمنا ربیہ فیصله واضحه دا ربه ولین تبات اوه کو چرتا بیداری دی بعد ما جا کمه وزا غینا چرا غیتا تا علم نو مالکا نو بیتالر من الله حضا اللہ نمیموان ممولین اختیار من ولا واقب نبچکون که ولقا ارسلنا رسولم من قبلی اقینا نمورالی گلی رسولانستان مقیم و جالنا لو مازواج و مزوریہ دی تیرازونو جوابونه بیوی دا سنگا پیغمبر دی خوراکس کاک کئی خز بچی لری <تصفح> اللہ ویسونا انبیاء چرا غیلی طولو خزو بچی خذا بچی کیدل د د نبوت خلاف نه و ماکان الرسولین نشته په اختیار دیو پیغمبر کیه یاته بیااتن شراطلو کی په معجزہ الله باذن الله مگر دا الله په حکم برات لګی دا بلې شو به جواب پیغمبر نو مطالبه کی کتریشی پیغمبر معجزہ را وړه ای معجزہ خو ذا مې اختیار کین معجزہ د پیغمبر په پی اختیار کینی لیکل یاجلین کتاب دا هرونه ټیله په اړه وخت د مقرر معجزہ کرایزی عذاب رازی په خپل وخت برازی ما دا پته نشته یم الله ما یشا یا محمد اللهم عاش الله الری کیغه چوغواڑی و یثبت او پریدی ثابته یسه مطلب یو مان دې کیدا کوي چې ذاته مراد تقدیر ده میټاوی الله هغه یشا چلو واڑی تقدیر دی کلی شي وی الری هغه تعالی تقدیرم معلف چوردا او ثابته پزه پریدی هغه تقديري ما برم چورتا وي خو دل ته کوم مناسب کوي او امام رازي هم کړی دا چې دل ته ماو نه مراد شوبहात لري کول ځکه دا شوبहात او بیان نه معنا داسي کوي يمه الله ما يشا الله لري کوي هغه شوبहात چوغاړي د منکرینو شوبहात دخل کوځونه لري و یثبت او ثابتای کله کې توحید په زرونو کې شوبعات لري کی او د توحید مسله خل کوزر کې کله کې و این دو وال سر او مول کتاب اصل د کتاب د کتاب نه مراد د ما هو کتاب الله سره ده اختیار و ایمن و ایمن نورین نہ کواز الذی کمو خ یوتا ت باز غذاب نای چی دی سره وعده کو ستا پچون ولعذاب بر او ن توفین کیا تا وفات کو نو فاهین نما بشکالیکال <سؤال> بلاغ پتہ رسول <سؤال> و اړین علی صاحب قومگی صاحب و سره وکاو اولا مې روایتونه ګریان نن نه تلرځه مورات کوزمه کې تنان قصوا چې کومو دا مین اطرافه د اطرافونه والله ولا یا کومو فیصله کې لا ماقبلوک می نشته رسول كونګه د الله فیصله لري سو و سره ویل صاحب د الله زرغسونګه دی صاحب دی وقد مکر الذین من قبلهم او یقینا تدبیرونه کړو هغه ځانونه شدوینه مخکې اللهلمرو صلله لر اختیار د تبی د ټول یا لمان الله بږ ما په غسهې تې په نَفْس ناف چې کو هر ن لهمل کو فارزه د چې پوی وشي کافر لمن اوخبددار چې چا د پاارهبي بهتر انجامم یو خلو لهزینه کفر وئ کافر لا موررسله تهپې غمبر نه خلورې کافا الله کافی دله شید ګواهنی باید کوم زستامنځ کې منه غوکې د وچ سرهمل کتاب اعلم د کتاب د مرات دیلی اليمان همین پدې گواضی چې دا پیغام مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم سوره ابراهيم مکیه